Greatest gold star tekniset ongelmat ja sun muut surkuhuvaiset tarinat on tässä koettu. Työkiiriltä, koulukiriltä, loukkaantumisia ja tietokoneen rikkojen muita, Mutta ääri Maragattiin toinen jakso on kehissä. Mennään suoraan päätä asiaa. Jussi, saatte poimintaa jälleen kerran Mitä saat nyt viime vi, reilun viikon aikana seuraa? Mitä on tarttunut? No Ensimmäinen selvä, selvä poiminta täältä on Anaheim joukkue. Ankka Lauma on nyt kovassa liidossa, ihan pelillisestikin. Olen katellut tuossa muutaman, muutaman Daksin peliä. Kyllä se ilme, jos viime kautta vertaa, niin on se, on se hurjasti muuttunut kyllä nyt Bodrön alaisuudesta. Että... Se puolustuspeli on minun mielestä tosi, tosikin niin tarkkaa ja huolellista sillä puolustajamateriaalilla ja niin se varmasti pitää ollakin siinä. Ja, mutta se, se, se ilme on huomattavasti hyökkäävämpi nytten, niin esimerkiksi viime kautta verrattuna. Että kyllä huomaa, että BodRo on selvästi niin siihen nyt panostanut ja se on kyllä toiminutkin tosi hyvin. Se on se, ja... se, se Baudreau-brändi, mitä Washingtonissa oli just että, että hyökkäys edellä. Mutta tota, tämä on hyvä kuulla, että kuitenkaan puolustamista ei ole unohdettu. Miten se tasapaino mielestä pelittää, että kun mennään, mennään kuitenkin lujaa vauttiin eteenpäin, niin tuleeko se sellaisia kuitenkin että onko se kuitenkin se on organisaitu se hyviä. Kyllä, se on sanot sen organisoitu, että ainakin niissä peleissä, mitä eteen on katsonut, niin ei semmoisia ultimateen nukahuksia ole tullut siellä puolustuspäässä. Että puolustajat on tosi hyvin niin organisoitu siinä. Ja... Niin kuin vielä nuori kaveri, niin suomalaispoimintona Sami Vatainen, jonka muutaman pelin tuossa katoin niin huomaa kyllä, että siis otteista niin ei sitä huomaa, että siellä on nyt juniorikentällä oikeasti. Että se, semmoinen varmuus kiekon kanssa sekä ilman kiekkoa, se on pistänyt mulla varsin paljon silmään, vataisen otteissa. Se on vielä kuulla, se on itse asiassa koko suomalaisen jälkeenkin luettu, että asia on nimenomaan näin. On. Minä Ehdottomasti. Ei niin, niin, että hottomasti Sami Vatainen on tällä hetkellä NHL se, se vuoden suomalainen tulokas, kyllä, että siitä ei ole epäilystäkään. Ja, mutta toisaalta loistava homma, tietenkin vähän loukkaantuneen loukkaantumisten vuoksi Sami nyt varmasti paikkansa sai, mutta loistava homma, Vatainen kyllä varmasti tällä kaudella tullaan näkemäänkin useampankin otteisen taksin miehistössä. Ja aina kun näitä loukkaantumisia kuitenkin tulee siinä, niin. Ja, en kyllä yhtään ihmettelisi, vaikka saisi ihan vakituisen Kyllä vain. Mä en ole semmoisessa käsityksessä, että maalevat ja peli on siis odotuksiin äänen hypännyt vähän no, niin päävaelleen. Elikkä Viktor fasta on vähän niin kuin ottanut sykkäsvahdinruutta, mutta Hilleri on vissi onnistunut kuitenkaan. <lacht> Joo, eikös tota, viime ynnähän oli tämä Dallas anaheim jossa tota, Hilleri pääsi nyt pitkästä aikaa, oliko neljä starttia Fasti ottanut putkeen siinä jo. Hilleri pääsi taas pitkästä aikaa käymään siinä, tai yhden erään pelaata siinä, kaksi maalia päästä, ja otettiin minun käsityksen mukaan sitten, sitten pois, ja Fasti takaisin siihen, ja Fasti ei taasko yhden päästänyt, niin kyllä Fast on ollut uskomattoman hyvää siinä, ja semmoinen, hälläkin sama, semmoinen varmuus, vaikka Pohjois-Amerikkaan kokemusta hälläkin ohukaisesti löytyy vain, niin semmoinen tietty varmuus otteissa, ja se on vain kiekko tarttunut kaverilla kyllä räpyhylään, Tosi hienosti, että häntyy kyllä, häntyy kyllä olla ylpeä tuosta länsinaapurin pojastakin, että kuinka hienosti hän on tänä ääriin tullut ja on kyllä varastanut Hilleriltä paikka minun mielestä. Siis, siis Tästä hän ei ole tarina syntyy että kaveri siis, että koko kaverin tarina on muutenkin hienoa, että niin alemmilta sarjata sota on vähän ponnistanut ihan, ihan, ihan ääriin saakka, ja sitten kun se saama tulee, niin se käytetään, tai just näin se pitää mennä. Juuri tisa näin pitää mennä. Ja siis Podroilta on ollut loistavia taktisia vetoja, että just Saku sinne kolmossenteriksi. No, Saku johtaa nyt taksin sisäistä piste tällä hetkellä. Se Koivun kenttä, Goglian Winnic laijoilla, se on ollut todella toimiva. Ja kyllä se on niin pelissäkin se on erottunut se kentällinen samaan tien. Että tämmöiset niin pienet asiat niin Podroil on kyllä huomannut tosi hyvin. Ja Tällaiset rohkeat nostot, Sami Vatanen, Emerson etem, joka on ollut toimivanosto myöskin, joka on ihan ykkösketjussa nyt pelannut ketslavia Perin kanssa. Niin siinä on myös nuori kaveri, jolla ei päätä kyllä pakota, että tulee uskomattomalla intensiteetillä sinne tilanteisiin. Ei niin pelkää vauhtia eikä fyysistä peliä, vaan ja pelaa niin tosi suoraviivaisesti, ei niin hae sellaisia nätteen ratkaisuja. Että olen kyllä tykännyt koko joukkue niin ilmeistä nyt varsin paljon. Joo, ja, sitten, ja totta kai suomalaiset, kun tämä suomalainen tekee, niin pitähän se nyt vähän jälleen kerran taas nostella, että kyllä se numero kahdeksan aika kovassa liikissä on. On, on. Se oli aivan, varsinkin tuo viime, tai yksi peli tuossa, missä Teukkasen kolme syöttöä nakuutti, niin olihan ne aivan uskomattomia syöttöjäkin kyllä. Että... Joo, sitten tämä oli, oli sekä hieno paikkaan tuli, se oli tätä... Super Bowl-viikonlopun, tai minusta, on peli, mikä tuli täällä, tämä nä tää näkyy Ilmatteeks 4 sitten, niin kaikki, kaikki pääsi näkemään, ketkä kynnelle pykeni, teukka salamaa iskussa, ja voi herra Jumala, mitä lähti, se rystyi se siihen maaliin, niin... Joo. Voi herranjestas. kyllä sen tosiaan huomaa, että siellä tosiaan koivunut 3 plus kahdeksan, Teemu 3 plus seitsemän, Anaheimin sisäisen pistepörssin ykkönen ja kakkonen, niin kyllä sitä vain taas hätyä suomalaispappoja ihmetellä, että on ne saatana kovia jätkiä. Mutta selkeästi voidaankin teiltä, että Pudra oli selkeästi hyvä sainaus coachin paikalle ja ilmeisesti nykyään se joukkue ei todellakaan ole se varassa. että Rami Karlaan pelotti ykkös pelotti pelottinen puhki. Ja niin mm. kaikki mullat samaan koriin, ja sitten kolmon nelönkävillä antamassa haja vähän niin juomatauon. Eli nyt sitten sen kesti, niin se on, on, on niin kuin siis leveämmältä materiaalilta tulee tehoja. On joo, ehdottomasti, että siinä on kuitenkin ollut nyt ykköskenttänä tosiaan ketslapperi eteen kakkoskenttänä ollut sitten. Siellä on Teemu ja, Teemu ja Bobby Ryan ja Kyle Palmieri ollut nyt viime peleissä. Nyt on niin ykkös, kakkos, on, on kaikki kolme kenttää on niin tulosvastuussa siellä, jotka saapii niitä tehoja aikaiseksi. Neloskenttä on tietenkin tätä tuttua raata ja osastoa ollut, ollut siellä, mutta kovaa, tak, kovaa taklaa sekin kentällinen. että Nyt on kyllä paketti oikeasti hyvin kasassa ja en ihmettelis vaikka Ankkala on vielä pitkälle päässä. Sitä mun piti vielä viimeisestä kysyä että miten, nyt saat olet tässä näin ehtinyt, varmaan osa kuitenkin joukkueesta nähdä, niin, niin tota, kuin korkeaja Anaheim sinun mielestä Kyllä minun mielestä tällä hetkellä Anahimi näyttää playoff-joukkueelta, että se semmoinen tasainen tasaisuus siinä otteessa, se on niin minuut ainakin vakuuttanut Anaheimin osalta. Että kyllä minä näen ihan playoff-joukkueena ja playoffit on sitten tietenkin taas omaa maailmansa, että kuinka Anahimi siellä sitten siellä sitten pääsee, mutta samanlaisella tasaisuudella pystyy jatkamaan sielläkin, niin kyllä siinä vain taivas on rajana tälle joukkueelle. Selvä. Se on ahaimista. Mitä, mitä muuta sinulla? No toisena joukkueen nostona mulla on sitten Dallas Starsi. Nämä Teksasin pojat alkukausi oli aika vaikeata Dallasille. Ei menonut peli oikein lähteä käyntiin, mutta nyt sitten viime aikoina on kolme voittoa nyt muun muassa tullut putkeja. ja alkanut pikkuhiljaa taistelemaan jo ihan siinä. Pacific Divisionan kärki paikoista pikkuhiljaa ja siinä tietenkin on eniten varmasti vaikuttanut nämä asiat, että Jamie Bennin kanssa saatiin, saatiin sopimusorvatua tuo Ben tuli ja alkoi tietenkin heti tekemään sitä, mitä Bennin pitää tehdä kelimaalle ja toinen joka paluun sitten teki oli Derek Rua, joka hankittiin tähän kakkosentteerin rooliin lähinnä tuohon Dallas joukkuessa. nyt joukkueeseen. Niin. He on kyllä kum, kummakin piristänyt sitä Dallasin aikaisemmin vaikka yskähtelevää ylivoimaa, ja on ollut kyllä selvä, niinkö, selvä niinkö parannusjoukkueeseen. Ja muutenkin pelillisesti siinä puolustajat, ei minun mielestä ainakin mitä olen katsonut, niin eivät ole semmoista höntyilevää osastoa, että vaikka se materiaali ei sinänsä paperilla niin hyvältä voi ehkä näytäkään, mutta on kuitenkin semmoinen tietty rauhallisuus siinä otteissa kentälliset, varsinkin ensimmäiset kaksikentälliset pystyvät niihin ratkaisuihin, ja hyvä maalivahti peli. Tässähän ne voiton avaimet onkin käsillä. Plus, että vielä Ray Whitney on tällä hetkellä loukkaantuneena Dallas Starsin joukkueesta, että tuo varmasti vielä omaa maustensa mukhaan, kun tulee takaisin. No, sitten siihen oli, oli tulossa, että nämä kesänpäähankinat oli 240 missä, mikä sinällään niin aika, mm. aika mielenkiintoinen veto nuor, mm. nuoren runkoa mutta... Tano, niin, niin, Miltä Jaramir Jalkir näyttää, ja totta kai suomalista kiinnostaa, että et, sä puhutut maalivahtipelin sivusit ja vähän niinku tarkemmin haluaisin kuulla luonne niitä, miltä, miltä Kärppä Lehtonen näyttää? Kärppä Lehtonen on kyllä näyttänyt minun mielestä tosi hyvältä, että on semmoinen on oma varmuus hälläkin siinä pelissä, ja kyllä se niinku huomaa, että mies, mies nyt tietää, että on aivan niinku sata, vale, sata saletti tällaisin ykkös maalivahtia, hällä on suuri vastuu kuitenkin siinä, tällaisinkin menestyksessä, että tällaisen kuitenkaan aivan niin, niin paljon laukovaa joukkue, että mm -hmm. maaleja tekevä joukkue ei ole ollut nyt. Ja se puolustuksessa niin se materiaali ei ole aivan kärkipäätä. kärkipäältä, niin kyllä se on huomannut Lehtosen otteessa, että kyllähän on niinkö periaatteessa niinkö pakkokin olla illasta toiseen se se ykkösmies siellä kentällä. Mm -hmm. Se on mm -hmm. positiivisesti otteessa. Joo. Jaagerin pelaamisesta, niin kyllähän se jos nyt esimerkiksi salaamaan verrataan, niin kyllähän se nopeus nyt on aivan eri luokkaa. Jaageri lähinnä niin hiipii siellä kentällä, minun mielestä, mitä on kattonut, mutta on se vain se niin kuin ratkaisupaikkojen löytäminen, se maalipaikkojen löytäminen ja se varmuus siinä. Niin siinä sitten taas huomaa sen eron niin rivi NHL-pelaajan, se on kyllä Jaagerilla aivan niin tuolla selkäytiimessä kuin ja voi. Kyllä, siis tästä myös- tämmöistä keskustelua, kun mä kuulin, että ää, eräs NHL-toimittaja puhuu sitä, että, että, että, että, että kun pelaajat, pelaajat tulee ikääni niin kädet menee ensimmäisenä. Mun on paska puhuta, mun nimenomaan jalat menee ensin, ja sitten vasta niin kun, että se pelikäsitys, ja se kantaa näitä niin pelaajia, millä alkaa jalat hiipumaan. On joo, kyllä varsinkin Jaageri on just semmoinen hyvä esimerkki, että siinä kaverilla kyllä se luistin painaa jo melko kovasti, mutta silti se vaan niin tuossa muutama... Aikaa, niin et vastaan, kun se jatkojälle meni, niin siellähän Pappa Jaagerihan se kävi voittomaalin pistämässä siinä. Mm. Hienolla, hienolla yksilösuorituksella siinä. Niin. Ei, se, ei se taito ole kyllä mihinkään häviin. Ei, ja sama, sama selänteestä, niin sen verran taaksepäin, niin mitä selänteeseen tulee, niin mun mielestä selänteelle ei ole mitään syytä lopettaa niin jalkakäyn tavalla, kun se vielä käy. On, ehdottomasti, siis kyllä se, ei sitä kaveria vieläkään niin erota siellä nuorempien joukossa, kun se luistin alkaa kulkemaan salamalla, niin ei sitä erota sieltä, että tuolla mm. se vanha jätkä painaa menee Se on juurikin näin, mutta tuotaan niin, sinulla on varmaan vielä yksi, yksi kuti piipussa niin sanotusti. Joo, vielä kolmantena nostona ottaisin sitten tähän vielä Edmonton Oilersin joukkuen, että... He ovat nyt tuolla divisiona, Northwest Divisionassa toisena siinä Vancouverin kolmen pisteen päässä. Mutta minun mielestä kyllä, mitä Edmontonin pelejä on kattonut, niin Edmontonin voi aivan hyvin tänä vuonna taistella tuossa voitosta voitostakin jopa. Että vaikka ainoa siinä iso kysymysmerkki on tuo puolustus. Se kyllä vuotaako seula. Mutta Kyllä, niin viime peleissä, mitä on itse kolme viimeisintä Edmontonin peliä katsonut, niin Devan Dybnykki on ollut kyllä mies paikahlaansa siellä. Hänellä alkukausi vähän takelteli, mutta nyt on ollut kyllä löytänyt pikkuhiljaa sen torjuntavirreen päälle ja on kyllä Edmontonille pelastanut pisteet. Ja Edmontonin joukkueella sillä on ollut vähän tämmöinen Pinunnan jopa tapaakin, että vähän meinaa olla sinne. Viimeiseen erään asti oikein vähän vaikeata, ei meinaa oikein hommat onnistua, mutta niin se vaan on onnistunut kääntämään sen peliin kuitenkin sinne jatkoajalle asti ainaskin. Se on ollut hieno tämmöinen taisteleva ilme on minun mielestä Edmontonilla tällä hetkellä. Voisiko sanoa näin, että pojat oppii pikkuhiljaa voittamaan joukkueena? siellä? No pikkuhiljaa kyllä, että... Se on vielä ykköskenttä, kun se ei ole vielä kunnollais herännyt. Minun mielestä Eberly, Nugent Hopkins Hall. Tosin tämän yön pelissä, mikä nyt on, niin hartikainenhan on nostettu sinne ykköskentälliseen. Vähän on nyt sekoitettu jopa niitä, sitä pakkaa vähän sen. Mutta kakkosketju on ollut minun mielestä paras kenttäni Edmontonilla. Siinä on Nail Jakubov, Sam Gagner, Ales Hemski peloahneet siinä. Se on ollut minun mielestäni niin ehdottomasti näkynyt eniten, kun se on kentälle tullut. Kyllä, kyllä. Tota noin, niin. Miten sitten tuossa, tuossa peräpäässä, niin ää, onko siellä erityisesti, tai, tai erityisen heikosti pelaavia kavereita, vai onko se noin kautta jotenkin se puolustusmateriaali? No siinä nämä Schultzit on ollut minun mielestä hyviä, niin kuin Nick Schultz, Justin Schultz, kumpikin. Varsinkin Justin on vielä ollut ylivoimalla ja hyökkäyspäässä, niin varsinainen, varsinainen lisää kyllä sinne. Hmm. Mutta muuten ne on kyllä aikamoisia pakkasukkoja. Mark Fistricki oli tuossa, hän kyllä loukkaan toki vähäksi aikaa, en tiedä onko vielä palannut takaisin, mutta hän on ollut kyllä hyvää lisää sinne puolustukseen, nimenomaan sinne puolustuspäähän, että hän on kyllä vaikuttanut siellä ja paikkaansa kyllä ansainnutkin sieltä, mutta muuten on aika pahasti niin kuin pakkasukkoja, joku, joku tota Raya Whitney Witnessin esimerkiksi, joka, joka pitäisi olla sen niin hyökkäyspään. Ja kapellimestari siinä, niin ei ole kyllä sinä paikallansa onnistunut. Ei niinkö ylivoimallakaan, ei ole siihen oikein onnistunut tuomaan, tuomaan sellaista vaarallisuutta. Toisin niin kuin Justin Schultz on justiinsa tehnyt. Schultz vielä enemmänkin sen vedon kautta, että se on kyllä osoittautunut tappavaksi aseeksi. Mutta kyllä sinne, sinne omaan pään puolusta, missä minun mielestä eniten tarvitsisi tarvitsisi vielä vahvistusta. Joku joku kyllä niin profiili, profiilipakki sinne, oikein puolustava puolustaja sinne, niin kyllä se siitä sitten vielä helpottaisi vielä enemmän. No siellä on sitä, niin kuin ollaan puhuttu sen siellä on varmaan, että hyökkä, pelaajia, voi liikutella, ja mm. minestä voi saada tämä Ryan Whitney, niin surullista, on surullista miten ura on ottanut kauhean laskusuunnan kylä. Mm, valitettavasti. En, ennen treidiä Edmontoni jo niin... niin ei saanut ermottu, niin sit sitä, sitten tarjolla, niin selkeästi selkeästikään on pystynyt kasvamaan siihen ruutuun. Ja... No, harmi sinänsä. Mutta tänään niin, mennäänkö Itäseen, Itäseen vai onko sulla vielä lisättävää? No enempää lisättävää. Tässä oli niin tämän viikon huomiot, mitä on ite, ite huomioinut tuolla läntiseltä puolelta. Kiitoksia tästä, mennään Itäseen puolelle. Mulla oli tarkastelulla kolme joukkoa, teetään kortit saman tien, niin katselin enityisesti on ja sekä Carolina Hurricanesia, kaikki omalla tavallaan mielenkiintoisia porukajia, totta kai. Mm -hmm. Olotetaan tästä Winnipegistä, niin no, selkeästi niin, tämmöisiä ongelmia, mitä tässä joukkueessa on, niin, niin huono on Prosentti oli 63,6, eli ihan väärin muista. Ja mm -hmm. on repavelet, se numerot, ne, ne ei kuulosta kauniilta. 3,28 päästettyä maali per peli todennäköisesti 88,5, elikkä se, se pitäis sinne kuitenkin 93 olla, vähintään. Joo. No, voittorekordi kertoo kaiken 3-5-1, kolme voittoa, viisvaihtoja peliä ja tappioon, ja sitten yksi jatko jatkojakatappio siihen päälle. Mm -hmm. Sitten on kanssa omituista se joukkoissa, mä muistan, muistan, kun puhuttiin ennen kauden alkuun, että mä, mä sitä kehuin kovasti, että, että se hyökkäyksissä näyttää olevan yllättävänkin paljon leveyttä, mm -hmm. mutta nyt se, Ongelmat tuossa kun katsoin vi, vi, viimitteksi tuossa noin torottoa vastaan käydyssä pelissä, niin, niin tuli, tommo, tuli ihme, ihmeellisesti. Niin kun, mä en tiedä, onko se ollut koko kauden trendi, mutta ainakin siinä pelissä pisti erityisesti silmään, niin tuo hyökkäyspelin rakenne on jotenkin omituinen. Niin pelaa niin kun väkisen josta pystyyn ja semmoista niin heitelläkijakkoa päätyä, roiskitaan. ja sitten tota, niin semmoista... niin kun, Nopeasti eteenpäin ja vähän niin kuin niin sitten taas kuitenkin niin se ei tunnu palveluista materiaalia yhtään. Joukkojen se suhteen käsentoitoa löytyy ja vaikka se on niin suhteellisen kookas joko joo, mutta sitä kun aletaan ajattelemaan, niin ei joku jokin ole mikään kauhea grinderi siellä, niin siellä ei semmoista lopulta semmoista, niin vain painivoimaa ole että vähän tässä painovoimaa on kuitenkaan tuohon ja semmoista ehkä niin semmoista kuin henkeä, millä semmoista kuin dump and siellä päälle. Se hävisi on siinä, että pelissä päätypelit aika pystyvät itse asiassa. Joo. kuitenkin Toronto, joka ei ole mitenkään kauhean häävijoukku, ollut tällä kaudella. No ei kyllä, varma, ei kyllä ole ollut sitä, että aika jännä kyllä, kyllä on, että onhan se kookas joukkue tosiaan, mutta kyllä niin itekin on katellut sitä, että kyllähän, sitä, kyllähän se kuitenkin se taito on varmasti sinä se kärki, että vaikka niin kuin Blake Wheeleri esimerkiksi, Helgat iso kokoinen ukko, paljon taklaa ja blokkaa vetoa ja siinä on puolustuspäässä aika kurillinen, mutta miinusta paljon tulee, ja kyllä näitä pisteitäkin kuitenkin tulee, että onko se se pelitapa, joka sitten tällä hetkellä sitä peli peliä kaikista huonoiten palvelee sitten, niin ajatellaan, niin se aika vähän aloittu niin se jalka riittää että ne kuskaa sen sinne päätyy, emm jos de no gruppo stay räyärtävyyttä ja tämmöstä puto on usteekin tulodaan että haluaisin nähdä mitä to jokainen saika tunne perässä sun kontrollikuppi hyväksyisi niinku tyyli että että tota no, mun niin pakettua yksi pakki niinku pela selkeesti elämäpära toinen pakki lähteä niinku hyväksy tukeemaan jo ja niinku on torakkaa on selkeä että selkeä että niinku paikka on nyt hyväksy tää hyväksy tää sisälle joo niin, niin, Jotenkin musta tuntuu, että ne, et tekee äijät liikaa töitä, mun mielestä kieko pitäis tehdä enemmän töitä. Et ne liikaa luopuu siitä kiekosta, et semmoista niinku, siinä on enemmän vauhtia kuin järkeä. se palvelee joita ja ei joo, kuten niin kun ajatellaan Andrew Ladd, Alex Burmistrom ja Brian Lidlosen ykköskenttä oli siinä pelissä, ja ne sai hyvin niinku sen, ne voitti niitä päätöpeleissä se se kieko pöörii siellä, se on vaarallisia paikkoja. Emateri Kenillä riittää, riittää kyllä kädet ja riittää kyllä nopeus. Sitten kun Olli jokin, niin tavallaan Olli pistää sen maalieteen niin vähän kyttämään riparia ja muuta. Mä niin kans. malttia niin kanssa. Malttia oikeasti pelata sitä niin Sitä puuttuu. Ja sitten mikä kans on, niin se on omituisen kankeellinen ryhmä. Et ehkä tämä lyhyt valmistautuminen ei todellakaan palvelu Vinniperkkiä sitten taas. Niin se varmaan oli, ja miten sitten, huomannut pelissä, mitään semmoista tiettyä, tiettyä nyt kun Dustin Bufuglieni on ollut sitten poissa nyt, onko neljä peliä putkeen ollut? No siis, mun sattuu pelitys sillä, sille, että mä en ole nähnyt yhtään peliä Buflinin kanssa, mutta Joo. Niin, ei se mun mielestä siinä puolustuspäässä näkyy vaan positiivisesti, että se ei ole siellä. Tosiaan plus on ehti kuudessa pelissä pitää nähdä pistettä, ja plus-minus oli vielä nollissa. Mm. Mutta, no, niin, se, on se on vielä siedettävissä lukemissa vielä. <laughs> <Joo>. <laughs> mutta tata, jotenkin niin, sitä, tämän... en tiedä siitä, että se, fight, että, että, ei oikein, että sen valmenten ei ole saanut ajatuksia vielä ajettua sisälle, vaan mitä. Kun mä ainakin mm. ymmärrä sitäkin, koska noilla oli jo viime kaudella. Se ehti tänne täyden kaudenton joukkojen kanssa. Se ei ole kuitenkaan paljon muuttunut. Mm. Mutta, mutta jotenkin se, se ei vaan saanut tuosta joukkoista parasta irti. Et... Mm. Niinku, Onko Pistepörsen johtanut puolustaja Tobias Enström, joka niinku, on hyvä pelaaja, mutta tietenkään niin pitäisi olla? No eihän se pitkässä joku se yksi hyvä pelaajakaan riitä. Varmasti kuitenkin Bifuglienin avut, niin enitehän ne varmasti näkyy ylivoimassa ja tässä näin. Siinähän on kyllä todellinen pelote siellä viivalla, että ainakin tota, mitä on tuossa mitä on kateellut statsejakin ihan, että kyllä kaveri ylivoimalla aika mone. Aikamoinen tykkisellä siniviivalla kuitenkin on. Aivan varmasti, mutta tällä hetkellä niin, siinä joukkueessa on, on periaatteessa kaksi ketjua, mitkä pystyy pelaamaan sitä se niin vääntöpeliä ja semmoista niin kuin nopeata pelkkää pystyy pelaamista. Niin se on ykköskenttä ja se on neloskenttä. Mutta sitten jos kakkos-kolmoskenttä meni Kein jok, jokinen, jokinen wheeler, niin, niin no, ne saa sitten... Se auto onkin, et sitten kun saa sen, se, se ongelma on se kieko sinne saaminen sinne alueelle ja sen siellä haltuun saaminen. Sitten kun se, se haltuu, niin sitten taas päätyy on aika hyvin organisoitu, sekä pakki, poltuspää että hyökkäyspää. Mutta kun se ongelma on se keskialueen pelaaminen, se, että, että, että siinä niin kuin ei, ei hirveästi syötellä, että koi joskus kaataa, niin se tulee tamppi, niin kuin, siihen pitää saada parannus. vähän luovuutta, vähän niin äijät pelaamaan enemmän kimpas sitä, siis organisoiduvaa hyökkäyspeliä. Joo, no, se on kyllä, kyllä harmittava kuulla, että Winnipegillä noin tuolta se homma näyttää. On kuitenkin semmoinen joukku, että heillä ihan toivoskin että alkais, alkaisi peli kulkemaan oikeasti. Totta, ihmeessä, mutta tämän, niin parempaa täytyy ehdottomasti pystyä sinne aikoiltaan, Mutta sitten joku, minkä täytyy myös ehdottomasti parantaa, on Washington Capitals, joka on aloittanut todella murheellisesti. Mutta siinä on... No... Se on ilmisenä, siitä on kirjoiteltu jo, mutta kyllä kaikki henki löytyy nimeltä Aleksander Ovetskin. Joo. Penil on täysin kateissa. Tuuttu, että kaikki tietää, mitä se on tekemässä ja kaikki osaa pelata sen pois. Mm. Ja, siis, ja sitten, esimerkiksi kun pelataan aivan liikaa Oveckinin kautta, ja kaikki tietää, että okei, nyt se syyttö tulee tonne, nyt lähtee vaan timeri ja se molari on valmiina ja Ja sitten ovetskin yrittää joka paikasta ratkaista itse totta kai, kauhean paine teidän maaleja. Kaikki, kaikki katsojat on hänessä, se puskee päätäisenä entistä enemmän, niin mun mielestä yksi ratkaisu, ehdottomasti, mikä nopeasti tulee mieleen, niin se see pois rinnasta vähemmän painetta, mitä ennen vähemmän silloin painetta sillä kaverat pystyy keskittyä siihen, että se pelaa sitä omaa lätkänsä ja, ja pääsee alkaa mennä maalipaikoille, mutta toki sitten taas niin se on myös vähän semmoista näennäisesti pelin sisällä menoa, että jos sä pääsee hakemaan niihin vetopaikkoihin, selkä suoristuu kaikki ja, ja Sitten ei sinne maaliin, etteikä mitään niin riparia painimaan sisälle. Joo. Että et, tota... Niin. niin, se mitä mä olisin mitä olen nähnyt, niin jos ei muuttuu tehnyt maaliin, niin se on ketju on ainakaan maalia. <tos> Joo, onko siinä, onko siinä onko motivaatio pulaa sitten tällä hetkellä menossa? En mä oikein tiedä, kun musta tuntuu, että se... Niin, se on helvetin hyvä kysymys. Minusta tuntuu, että se on jotenkin vaan meni niillä. No siis kun verrataan sitten ne kun niin lä näin kahta verrataan aina. Mm. Mielestäni aika, aika hieno, hieno niin kuin ta tarina Crospista tavallaan, että, että se on niin toissakin kesänä. Se miettii, että miten hän, tekisi, miten hän voisi tehdä enemmän maaleja. Se, että hän olisi tyytyväinen lukemansa. Jos hän reidos koko helvetin kesän laukaustaan, niin kaksi kummaa 50 maalia meni puhkiin. No. Sitten sit se alkoi miettimään, että vittu kun mä hävi aloituksia aivan liikaa. Sitten treenasi yhden kesän aloituksiin. Nyt se voi ottaa aloituksetkin pystyyn. Mitä, mitä olen Oveskin tehnyt kesän? Oveskin on räpäinen ja röpäinen ja tehnyt, tehnyt mainoksia. Niin, räpäinny vähän se. Se nyt kaveri niinku... Tavallaan niin... Mä en se ole niinkään motivaatiin, mutta se, niinku, se ei välttämättä niin... niin, niin jotenkin se, se, se, se homma on vähän pysähtynyt, vähän niinku taantunut. Että nyt pitäis ottaa, se ottaa semmonen askel ja nyttää niinku sieltä niskasta kiinni ja alkaa tekemään asioita toisella tavalla. Niin on, että vähän niinku nöyrempänä alkaa, niinku kautta alkaa sitä hommaa purkaamaan. Niin, ja mun mielestä niinku tässä kohtaa se, että yksi ratkaisu ois semmonen, että, että kun Hvekskin ei todellakaan, ei se peliäly on huono, niin, niin selkeästi kun hänet pelataan pois vetopaikoista, niin ei muuta kuin lähtyä kaverille. Niin. Paikkoko se joka, joka paikasta saa tämän ampukku, se joka ikinä, niin maalivahti ja maalivat ja hyvastosta ja hyökkää ja tietää, minne se jää, kun ne kuskiin niin tietää, että se et tulee veto. Niin, niin mm. se pelata pois. Aivan, aivan totta on kyllä. Että on ollut tuo Washingtonin meininki kyllä murheellista katsottavaa. Että Eikä sillä maalivahikkaan ilmeisesti ole onnistunut kaikista parhaita. Että... No Tilasto, Tilastojen kattaa peleissä, näkee tätä, joku Tony Holt, pitää hieno, hieno tarinan sinänsä, niin se saa silmiä keskiin niin Joo, semmin, <tos> Ja noin ihan kauheasti paremmin verran. Nyt oli mielenkiintoinen tapaus tuossa noin, oli nyt sitten aikana, niin kuvattiin, kun tämä Vancouverin GM Mike Killis oli yhtäkkiä Washingtonin peliä katsomassa. Mm -hmm. Niin, totta kai heti tässä laskettiin 1 että et ja ja Longo, Longo Washingtonin, näinkö on, niin tota, se nyt on puhua mutta alas, mutta et... aika mielenkiintoista sinänsä, tosin sitten taas, että et, et, et, tota, jos tämä on jotain niinku, kauppaa siellä valmisteltu, niin, niin ehkä se olisi vähän paremmin peitelty, että ehkä sieltä ihan peli mennyt katsomaan tuolleen, mutta et... No joo, ei kyllä, että... Tai en, en tiedä, mutta tuota no niin... Ennen kaikkea se Adam Otsin pitää nyt ratkaista, että kun ykköstykki ei toimi, niin miten saadaan ykköstykki hereille niin, että sä... Ja miten se peli rakennetaan sen varaa, että se ykköstykki ei toimi. Eli mm. että siis nyt se pitää saada... Se pitää saada rakennettu iskun, iskunyrki, joka ei ole Ovenskinin ympärillä. Että Ovenskinin saa rauhasettiin sitä peliä siellä sitten kakkosketjussa tai tämmöstä. no... Tehoja, tehoja ei tule, ja siellä ei sitten muuta syvyyttä ole hyökkäyksessä materiaalissa ne muutenkaan. Se laita hyökkäosasta osastoon itse asiassa ovekskin ynnä Voite no, polski olla ihan positiivinen, mitä mä oon nähnyt. Et, joo, joo. Et kenties hän herättelee vähän uransa henkiin, mutta Markus Johansson ihan näkymättömissä. missä en kauheasti, ja hän nyt Ribeiro on ollut ihan ok, mutta totta niin... Joo, no, Joel Ward on ollut ilmeisemmin ihan hyvä kanssa, että... Ei se niissä pelissä, mitä mä nyt se ei hypäännyt erityisemmin silmään, mutta... Tota, niin. Mutta kuitenkin... No joo, sitten mennään tuonne Karolainaan, niin... No niin. Karolainissa kans maalivattipeli on vähän ollut, että siinä mielessä... Tämä nelissä oli jo taas pientä niskalenkkiä jonkun Wardeen mutta sitten taas siinä pelissä... <laughs> niin, niin, <laughs> niissä pelissä, mitä mä näin, niin se pelas ensiksi nulla pelin. Ja seuraavana päivänä se lähti Rone tota, S20-52 vaihtoa. <laughs> <laughs> ja, joo, että aika tota... Aika riitasta informaatiota tuli sieltä. Kyllä joo, kyllä se Worldi siirro totta kai on se franchise-maalivahti, mutta tota niin hänenkin pitäisi saada se, se pelissä, pelissä kuntoon. Mutta se mikä on ihan päiväselvä asia, että mun mielestä Tarunan tekee aivan liian vähän maaleja. Että joo. Se niin kuin, että siellä on kaksi ihan niin lupaavan olosta tutkaparia. On, on Erik ja Alex Alekseemin, on Jordan Stahle ja Jeff Skinner. Mutta näille ei ole löytynyt sitä kolmatta länkkiä kumpaan jo. Joo. Toisiko tuota, sinun mielestä Tuomo Ruutu sitten mitään vastausta, kun hän sitten tulee palaamaan? Niin... No Tuomo pala vasta syksyllä, niin sitä ei saada tietää tällä kaudella. Mm, mutta tos ihan niinku ensi kautta niin hypoteettisesti ajattelee. Niin... No aivan varmasti. Siis Tuomo, Tuomo tuo helvetin paljon siihen joukkueseen, mutta nyt on niinku tämä ongelma, mikä pitäisi ratkaista tässä ja nyt. Joo. Et, tota, no, niin ykköskentässä on mennyt Jirit Lusti, joka ei oo tarpeeksi tasaneisakausti sanoa aikaisin mitään. Kakkosketjus sama homma ja siinä näissä pelissä mitä, määrää, niin siinä oli muun mm. muassa Jack kokeiltiin se ja tämmöistä, eikä sekään tuonut ratkaisuun kanssa, niin, niin ei tuu sit alemmista, alemmista kentistäkään kolkosketjus keskellä vetävä Jussi Jokinen yhdeksän peli 0, plus 0, miinus 4. Joo, huhuh. Mut se täytyy sanoa, että jos tämmönen positiivinen asia, niin näyttää, että Alekse oli aika hyvä hankinta, Mm -hmm. et, et sikäli tii, mit, mitä me häneestä tiedetään, niin kaveri, joka ei takakarvaa vaikka hänen henkensä riippu siitä, niin, niin nyt se jaksaa, jaksaa nyt niin, niin, niin, no, oman tyylisiä puolustaa, että et semmoinen häkellyttävä tilanne kävi, että, ää, Alivoimalla Seimin joutui alipana miehenä puolustamaan kaksikköstä ja teki aivan loistavan ratkaisun ja itse asiassa tukeutti koko hyökkäyksen. Oho! oho. Eihän tota, <laughs> ei, ei, mä tuntemalta Seiminiltä kyllä kuulosti. Eihän mä aika syvästi siinä. Varmasti. Ja kuitenkin, niin se on, siis, se on, se on tavattoman niin kuin, ää, siis liikkuu nopeasti ja sille yllättävän huomattavasti hinpii paikoille. Se tosi luova pelaaja ja jakaa hyvää syöttöä. Aika, se oli niinku alati vaarallinen niin siellä hyökkäyspäässä, ja semmoista ihan hyvän näköistä kemiaa tosiaan Erik Stahlin kanssa oli, ja se on niinku ollut se hyökkäyspelin kantaa oma, että oli Stahlin teki, vaikka he olisikin ihan hyvin pisteet, mutta silti mä odotta, odottaisin, että Jordanin teki enemmän, että se oli jotenkin, ei oo vähän ulalla niissä peleissä vielä, että et, tää mä nähnyt Jordanita niin paljon parempaakin, Joo. että Pittsburghin aikana, niin hänenkin varmasti odottaisi enemmän. Mutta tota, totta kai ihan, ihan niin hyvä, kun se on ketjukavadetkin. Näinhän se yleensä menee. Se on aivan selvää. Kyllähän tässä justiinsa tänä iltanakin nyt jo Käronlainan on taas takkiin mutta Tällä joukkueelta, Flyersin joukkuelta. Että... Mm -hmm. no, että siellä, tuota, siellä ei taas Wardi ole, ole hirveästi tuota, tuota esittänyt sitä parasta osaamista. On 8,7,5 torjuntaprosenttia. Ei siitä, mutta... Tuota... Se on, Karola, niin ehkä se vähän sokasi lopulta, että sitten ja iso menetys, se näkyy siinä jäällä, ja että Tuomo olisi varmasti jompaa kuppaa noista ketjuista, niin tois, tois selvetin hyvän lisänä. Varmaan tuohon Erik Stahlin video se semmoista vielä parempi, että tekisi niin vielä enemmän tilaa, tilaa tota, niin silleen Stahl Seemin pari valiekolla, ja sitten taas sisälle sitä vielä, on hyvä voimahykkäjä tyyppi siihen, niin, niin sitten on ehkä tuo kakkoskenttä kaipaisi jotain sellaista vähän taito, taito niikka kaveria sinne kanssa jakelemaan. En tiedä, mutta no, niin jotain ratkaisuja siellä varmasti tehdä ja katsotaan mitä, mitä olisi mahdollista, no. mahdollista, mahdollista hommata. Toki kaapat on aika tiukassa tietysti. On varmasti. Miltä Jussi jokisen sitten tilanne sinun mielestä näyttää. No niin. Kolmas ketjus, totta kai mutta... Nullilla, niin, niin ei mun Jussi, siis jos en että se palas kärpissä, niin mä väittäs, että Jussi aika paskassa kunnossa, mutta niin ei se aika positiivis sillä jäällä erotu. Ja jotenkin, niin, niin eikä se ansaita sitä, että se pääsisi koittamaan ylemmissä ketjissä tällä hetkellä noilla esityksillä. Joo, että sillä olisi kyllä ihan omat mahdollisuutensä siinä näyttää, että hän on oikeasti niitä kentän miehiä, että... No, itse asiassa alkaa tuntua siltä, että jos tuosta joku lähtee, niin se on jokin. Joo. No, kyllä tuul kyllä siltä kuulosta ja näyttää, että kyllä kuten... lähtö on aika, aika läheilläkin. Se on kuitenkin 3 miljoona palkalla ihan suhteellisen liikutettava palanemmin. Niin... Joo. Ja kuitenkin 30 maalia on, on lähihistoriassa kausia, pari kymmenen kausia tuossa noin pari kanssa perässä. Niin, niin, niin tota, kyllä siellä on sitä, mutta jotenkin niin, niin, niin, ei välttämättä tuohon nyt ihan sovi. Joo. Ja sitten jos siellä haetaan haata, niinku upgrade ja hyökkäyspäähän, niin jokin voi sinulla sinne liikunteltaavalla en tiedä ja nähdä miten käy. Mutta tota, liikunteltaavista palaista puheen ollen, niin tällä viikolla meidän kakkosasio on nimi, että oi, oi jospa oisin GM, niin tekisin näin. Ja otetaan itäisen konferenssin käsittelyyn ja nyt kun isomman nimi on tämä, että uuden CBA myötä NHLN GMillä on tämmönen Amnesty Buyout mahdollisuus. Elikkä he hän voi ostaa, oliko se nyt niin, että et, hetkinen, se aikaista että et, se pystyy ennen kauden alkuun, tai sitten kahtena seuraavana kesänä niiden aikana, se pystyy tostamaan kaksi pelaajaa pois sopimuksestaan niin, että sitä ei lasketa palkkakattoon. Joo. Elikkä tato, tällä ilmeisesti ta halutaan tasoittaa tietä siihen, että tota, kun palkkakatto alenee ensi kaudelle, ja sitten myöskin totta kai sitä, että päästään näistä tyhmistä sopimuksista eroon, että, että se, seurat ja keimat pääsee laka lakasemaan epäonnistumiseen matoalle. Joo. Mutta tota, tällä kertaa me otettiin itäinen niin käsittelyyn tälle joukkue joukkueelta. Mun mielestä voitais mennä tota no, niin divisiona kerrallaan. Joo. No, niin lähetäänkö Atlantikista liikkeelle? Juu, lähdetään vain Atlanticista. Minä löysin kolmesta joukkueesta, minä sieltä otin, otin ukoon pois. Mietin aina ainakin itse Filadelfian tuota ja Rangers joukkueen rauhaan. En tiedä sinusta sitten, miten sieteit. No, mulla neljä, neljä kautta 5 mä Filadelfiastakin löysin yhden, mutta tuota Rangers jätin mm -hmm. itsekin rauhaan. Rangers joukkue täytyy sanoa, että se on... Glenn on haukuttu vuosien varrella ihan syystäkin, mutta täytyy sanoa tällä hetkellä, se on fiksutty joukkue. On. Siellä puolustuspäässä on loistava runko, jolla on aika helvetin hyvät cap -hitit. ja sitten taas hyökkäyspäässä niin siellä on vain ainoastaan Nash, Gaborik ja Richard, joihin on tosi isoja taaloja, ja sitten 4,2 vuotta, kuitenkin siis todella inhimillisiä niin kuin palkakuitteja siellä on. On kyllä, se niin teki vaikutuksen kyllä näistä joukkueista, että on kyllä tosi fiksusti rakennettu joukkue. Aino, aino, mikä se voi olla, että jos se, kun se palkakatta pienenee, niin mä en muista paljon, että tällä hetkellä tilaa on, mutta voi olla, että ne joutuu sitten ehkä yhdestä tai tätä tämmöistä, mutta tota, ää, ei ne kuitenkaan liian kovia iskuit, joudut kokemaan, niin te ei vajauti tarvitse turvautua Ei varmasti tarvitse, ainakaan Reddenin jälkeen. Kyllä. Mutta tota, noin niin, jos aloitetaan Pittsburgh Penguinsista, mulla, jos joukkoista myöskään, niin ei kauhean montaa ehdokasta ole, ellei haluaisit oikein, oikein jokerikortteja vedellä esiin, mutta mun ei siellä ole ketään muita kuin pahastella tasossa vetänyt Paul Martin viiden miljoonan Capitillä. Kyllä, täysin sama valinta täällä, ei kyllä yhtään täytä viiden miljoonan dollarin palkkakuittia vastaavaa puolustajaa. Ei, niin ei vetooja hirveästi, ei taklauksia paljoa. Nyt on niin kuin, saanut sen niin yllättävänkin paljon pisteitä kuitenkin, mutta mitä on saanut ja ylivoimaakin pelaanut. mutta esimerkiksi mitä Leitän vettää palkkaa. hän on muutama miljoonan, alhaisempikin palkka kuin tällä hetkellä eikö ole en, en muista ulkoa mitä Latamin palkkaa, mutta Kryssle Tang on siis, on mielestäni liian puolustajia. No on ehdottomasti, että nytkin 3 plus 6 on kymmenessä pelissä. Kaverilla on tehopisteet pelkästään. Ja se, että mitä hän sillä kentällä näyttää, se nyt on taas vielä asia erikseen. Mutta on siis kyllä, Liithän muistaakseni pelaa onko 3,5 miljoonan palkkaa, kuitellaan tällä hetkellä. Ja kyllä siinä Paul Martinin tilassa, niin kyllä häpeäisiä jo melkein tilannetta, että 5 <laughs> miljoonaa dollaria ei, ei tosiaankaan. Ei, ja sitten Tarani, niin tämä olisi Pittsburghille hyvä liike myös sen takia, kun ajatellaan, että siellä on kuitenkin tulossa, niin kuin oli tämä, tämä hetkinen, Simon Debrey on nyt pelannutkin jo, sitten, sitten on Olli Määttä ja Dumoulin Dumoulin joo, ja siis tämä draft picturein pulli joo, oli se. Joo. Se niin niin kuin niin, no, niin tässä heitettiin, niin on kolme nimeä, mitkä voi sitten tapella jo pelinpaikoista. Kyllä, poljua no. ja että kumpikin ykköskierryksen varauksia siihen vielä niin heittää. Niin, ja sitten, mikä, mikä mahdollisuus totta kai ahaa, niin, niin Pittsburghilla on kahdeksan matkaa, matkaa palkkakattoa tällä hetkellä, mikä tarkoittaa sitä, että niillä olisi sitten hetkinen 13 pillin nykyisen palkka käyttää. Muistaakseni se meni, miljoonaa nyt alaspäin? Joo, sitä luokkaa. Niin, niin ne niin säästävät se Martinin palka sitä niin ja sitten silti, silti vielä miljoonia laittaa joukkojen vahvistamiseen ja ehkä hankkia 50 pituukkaa, koska Mitä sinne krospitartteikin peästi sinne sinnalle? Niin, no ei se hyvin porskuttaa, mutta silti se olisi mun mielestä semmoinen, mikä ei haittaisi ainakaan. Ei. ei. mitään, otetaan. Kiinni New Jersey Devilsistä, sieltä? Mielousin tämmöisen varmasti turkulaisille tutumiehen, kuin Henrik Tallinderin sieltä. Ai jumalata, 2-2, mulla on täysin sama hahmo sieltä tätä, no, niin poimittuna. Mik, mikä tekee Tallinnista sun mielestä pois potkittavan? Mulle oikeastaan sama kuin tuossa Martinin kannalta tämä. Ei, niin kuin, ei tuohon palkkasa nähen ole, ole sanonut oikeastaan mitään. Aikaiseksi Division-alakerrassa, jos verrataan esimerkiksi Andy Greeniin, joka on vielä halvempi, halvempi ukko siellä, niin tänäänkin tänäkin yönä on kaksi syöttöä nappassu taas tililleen, onko 2 plus 6 teho tällä hetkellä. Niin ei, niin kuin, ei Tallenderilla vain, ei vain kulkase, niin silloin ei kulkase. siellä on niin kuin oikeastaan koetautuisin puolustavampi mitä Tallender kuitenkin on tuossa, että Tallender on semmoinen all-round-tyyppinen pakki, mutta kuitenkin... Uh, niin. sama, sama perusta oikeastaan mulle, että se on vähän liian kallis siihen näyden, mitä se on tuonut pöydälle. Mä mietin Anton Volchenkovia, mutta Volchenko kuitenkin se taas, niin on enemmän semmoisia erikoisavuja, millä se pärjää. On joo, kyllä silläkin iso on se palkkalappu, mutta kyllä se varmasti kuitenkin kutenki, sillä lailla hintansa väärti on siihen Devilsin joukkueelle. Että... No mutta se on mielestäni ihan selvää, että noiden kahden välillä se valinta tehdään. Mm, jos, jos Devils siihen ryhtyy. Kyllä minä uskoisin, että se Tallenderi tulee sieltä lähtemään sitten. Joo, no mennään varmaan kolme kautta kolme tässä, mutta New York Islanders kaikkien aikojen kaikki ääliomaisen sopimus Rick DiPietro kohdalla, tai osoittautui valitettavasti siksi, niin eiköhän Pietro ole pelinsä Islanderssa pelannut? On sama täällä myöskin Rick Di Pietro ja mulla lukee täällä perusteluna tällaiset, että ei tarvitse perusteluja. <sirrezy> Siinä Se, se on Tövätä. vain tämmöinen asia yksinkertaisesti, että se on nyt rikon nähty tuossa noin, ja Nabbehan on pelannut yllättävänkin hyvin tällä kauellakin tuolla Islandersin maalin suulla että ja, jo, ja sitten siellä on kuitenkin näitä, näitä morja. Oliko tämä nyt Anders Nilsson ja äh, Kevin Paulini. Kevin Paulini ja Ohtolosset. Niin. Sitten on, mihin mennään jakson lopuksi, nyt niin tämä nyt mielenkiintoinen Tim Thomas-treidi, joka teittää oman kapulansa rattaisiin parhaimmillaan. Mutta tota ei, ei pohdita nyt aina, jos se tilanne, että sen enempää. Rachel, se rauhaa, niin sitten sul ei Fidi, ollut ketään, niin mä heitän Filalithiä Flyersista yhden pelaajan. Ei ole se ilmeisin, eli että valintani ei osunut Ilja Bryskaaloviin, mm -hmm. koska kuitenkin mielestä Ilja ei ole ollut Sirkuksen suurin pelle tällä kaudella. Eikä tämäkään kaveri ole mikään pelle, mutta... Tämän on niin kun palkkakatto menee alaspäin, niin jostain muusta tuntuu, että Filin täytyy luopua. Ja mun mielestä tässä kohtaa olisi ehkä parasta heittää kivulias ratkaisu varmasti, mutta on niin vähän ikääntyvä ja vähän pistetahti hiipunut 6,5 miljoonaa. Danny Brier, hyvästi. Joo, oh, totta, totta. Tuota en muuten ottanut itse edes huomioon. Minä Andrei jopa Andre Mesaarosia yhtenä sellaisena buyoutsina ehkä myöskin. Että. Tai itse mietin kanssa sitä, että olisiko siinä sellainen kaveri, joka on myös pelannut vähän alle tasonsa kuitenkin. Joo, niin mun siis Brieron, siis mä tykkään sitä pelaajasta vielä. Mä en, mä en ole koskaan perustanut Flyerista niinkään, mutta, tota, mutta sitten Danny Brieron, niin sitä on mun mielestä katsoa sen pelaamista. Mutta no, niin silti niin... 6,5 miljoonaa on tähän kohtaan liikaa. On se. Se on kyllä on se tosi suolainen hinta kyllä Brierellä siinä, että niin kuin palkkana ihan, ihan niinku olis jees jopa, että mutta tuota on se, se Briere hintalapulle kyllä kovaa ja kuitenkin on se urailla nyt se laskusuunta tällä hetkellä menossa. Ei sillä etteikö, etteikö niin kuin varmasti näyttele suurta roolia tälläkin hetkellä nyt pelissä, mutta kuitenkin. Ja mä väitän, että siis jos, jos näin käy, niin ottajia on aivan taatusti, aivan mutta sanotaan, että hintalappu tulee putomaan. No, en yllätys, se vaikka puolella. Mm. Ei sanotaan, olisi yhtään niin... ihme, ihme kyllä, mutta aivan. varmasti joukkueelle, kun joukkueelle kyllä selvä vahvistus olisi kyllä briere. No, sanotaan, että jos sieltä tulee, niin kyllä mä torottona soittaisin perään, että, että kiinnostaisiko sulla tulla pelaamaan kolmella puolella, meille. Mm, Ehdottomasti. Sitä Toronto-joukkuet kaipailis kyllä. Kyllä. No, Northeast Divisionaan. Mä jätin, jätin kaksi joukkuetta rauhaan tässä näin. He ovat Bostonia ottava Senators. Ja 2 kaksi siinä sama täällä. Boston ottava jätetty rauhaan. Kyllä, kyllä. Bostonin kohdalla totta kai täytyy sanoa, että siis tähän ei koske pelaajia, jotka on tässä äh, long-term injury reserve listalla, eli siis tämmöisiä pelaajia, kuten No, voitaisiin voitais mainita Chris Pronger, niin. joka valitettavasti ei välttämättä enää koskaan pelaamaan mutta hän ei kuitenkaan virallisteta tämän lopettaneeksi. Mm -hmm. Niin tota, tähän ei saada laittaa. tästä tapauksessa ainakaan Bayardia saa tehdä ja sama pätis Postonin kohdalla Mark Kyllä. Ottavassakaan en löytänyt oikein ketään, Miksi? tai mitä, niitä lähteä tekemään, mutta tota, no, niin... mennäänpä Montrealiin. Joo. Siellä, oh. siellä oli valinnan siellä kyllä valinnanvaraa löytyy ja meikäläisen valinta sattui tämmöiseen kaverin puolustaja jälleen kerran, kuin Tomas Kaberli. Miksi Kaperle? Kaperle on kyllä se, on palkakuitti, neljän miljoonan palkka, palkkakuitti, mitä Caberle nyt tällä hetkellä nauttii. Ja... Ei niin ne pelilliset näytöt, niin kyllä ne, kyllä ne vielä on niitä ihan vanhoja näyttöjä, että... Kyllä Kaperille on jo parhaat päivänsä nähnyt ja ei ole sillä lailla, en ole Montrealin pelejä niin hirveästi kyllä seurannut, että onko hän mitään sillä saanut aikaiseksi kentällä, mutta ainakin ihan tilastojen perusteella, tilastojen perusteella ei ainakaan ole palkkakutti kuin puolustaja. Ei sisällä kyllä mitään erityistiedottomuunissa pelissä mitä nähnyt, että se on, on justakin hyökkäyspäässä aikaiseksi, että se ei ole mitään hyötyä, se on... Se so, on yhtä uhkaava kuin pallo jäätelöä suunnilleen, niin tota, en, en oikein tiedä, että onko sille kauheasti, mitä arvoa. Täysin samaa mieltä kaverilista, mutta tota, kunnia maininnan löysin Montrealista. Mä mietin pitkään Andrein Markovia ja ainoa syy on se loukkaantumishistoria ja joukkueen kovimpia palkkatikettejä, mutta sitten taas, kuten tilasto tällä hetkellä osoittaa, kun se kaveri on terve, niin voi herra Jeesta, se on tikiä ja se on, on takoinut tehoja, joten Mar Markovi uhkapeli ja antaa hänen olla, mutta hyökkäys päästä 3,33,33 miljoonaa. <hysy> <hysy> eli kolme, kolme miljoonaa ja yksi kolmasosa siihen päälle, niin tienaa René Borg, joka tuohon tota, niin, no, tahtiin mitä se on pisteet tehnyt, niin, niin ehkä vähän liian kallis, mutta se on edelleen kunnianmainta, kun se kapelle on ilmisenä niin valinta. On, kyllä se on. Ja Markovi on varmasti sellainen kaveri, että se varmaan tällä hetkellä meillekin, jos vain tietäisi meidänkin hypinöstä, aikaisemmista hypinöstä, mitä muistelisin, niin varmaan nauriskelee aika paskasesti meillekin, että onhan se ollut kaveri kyllä huikeassa vireessä kyllä Montrealissa. Moi, Montreali moi, muutenkin. Niin, mutta tässä se on, että ei, ei meistä on koskaan kyseenalaistanut sitä, etteikö se terveinä ole sanoisia huikea niin, pelaaja, mutta se taas kun katsoa niin... niin... Kyllä, se nyt, täytyy jussakin vähän painaa. Ja varmasti niin kuin Mark Persivänkin, siis purei nyrkkiä joka kerta, kun Markko vielä taklataan. Niin, varmasti. Aivan varmasti. Pelko Persi, kaverilla kymmenen pistettä ja 10 pistettä kaikki tullut ylivoimalla. Että siinä se aika, mm. aikamoinen tärkeys nähdään kyllä. Kyllä, kyllä. No sitten toinen Original Six seura, tai kolmas tämän divisioonan Original Six seura, Toronto Maple Leafs. Kuka sieltä löytyi sinulle? Mie ajattelin itse ihan, kyllä tälläkin tietenkin sillä lailla isoja palkkakuitteja löytyy, mutta minun mielestä Mihail Krabowski, 5,5 miljoonaa palkkakuitti, ei ole sen arvoinen sentteri tuossa joukkuessa. Okei. Piste. Nyt, no niin, nyt, nyt, tulee, nyt tulee sitä kaipaamaan niin hajontaa pikkasen Mulla oli... Aivan ilmi, selvä, päivän selvä valinta on puolustaja Mike Komisaarek, joka no niin, on neljä ja puoli miltsiä. Neljä ja puoli miltsiä, minun toinen, toinen valintani, mutta valitsin silti vähän yllättävämmän vaihtoehdon. No joo, kyllä, hyvä, että veritön. Krapauski ei ole itselläkään ollut mielessään se, se. mutta mm. niin, hmm. no joo, ei se Krapauski nyt ehkä viittä ja puoli pistettä kyllä tee. Se on totta. Se on kakkosentterillä aika paljon. Kakkosentteriltä tosi paljon. Ja minun mielestä no, tuommoisella sopparilla on sitä aika vaikea saa kaupaksikin. Se on totta. Se on, se on itse asiassa harkinnonarvoinen. Mutta tota komisaariksi taas on se mun mielestä... Se, niin kun, no, se on se niin kun, prioriteetti numero yksi senttie, koska se taas... Kravowski ei ehkä tee ihan... Siis niin kuin se on se, sanotaan näin, että jos jos äh, neljä miljoonaa vaikka pyöreästi, mm. niin sit keskustella vähän, sitten sit keskustelu voisi sävytä ihan eri oli Olisi, olis se ehdottomasti, että ei kyllä se neljä miljoonaa nyt olisi jo ihan, kyllä siinä vaiheessa minullakin tuo komeisarjako olisi selvästi pompannut siitä, mutta miksei tässä tilanteessa olisi jopa se, kaksi buyoutsia sitten paras mahdollinen ratkaisu. Ken ties, kein ties. Kymmenen miljoonaa samantien palkkakattomuillaan kahdella siirralla. Aika Tuo, kovaa. Tuokin. Sitten taas, mm. taas komisaarikin, niin, niin en mä monina keämenä tässä puolella puolitoista miljoonaa. No ei varmasti kyllä noilla näytöillä. Se on aivan saleetti. Eihän komisaarikista ole ollut kyllä mihinkään ja eihän hän, tota, Jos, onko siellä Fan Earth Kostka, koska se on ollut nyt se ykköspakki pari siellä. Joo ja ne pelaa todella paljon. Joo. Ja John Michael Lyonsikin on pelannut vaan Aivan yllättävänkin hyvin. Joo, sitten Fransonia ja sitten tuota, niin siinä pyössä. Kunnossa, niin nyt on näkynyt Winnipegia vastaan pelissä, niin kolmosparina oli toi, toi, toi, toi Ma, äh, Fraser ja sitten tämä kovanyrkkinen kaveri ja sitten oli toi, toi, toi, toi sama tyttö, Corbinin Holzer. Ah, Corbinin Holzer justiensä. Saksan poika siinä veti. Joo. Mutta, mutta menään Buffalo Sabres ja tässä sen verran ennen nauhoituksia jutella tästä asiasta, että se on, no siinä ollaan jälleen kerran samaa mieltä, ja se on valitettavaa, että se on näin, ja nyt varsinkin kun hän on loukkaantuneena, niin hänellä ei ole paikkaa edes lunastaa sitä lappuaan tällä hetkellä, Eli Ville Leino on eniten opana Ville Leino on todella, todella surullista, että jos, jos nyt ei tosiaankaan sitä näytön paikkaa, Mie en tiedä mikä hänen loukkaantumisensa tilanne on siinä, että tulleeko vielä sitä, näytön paikkaa tälle kauelle. Kuitenkin Buffalohan on siinä divisioonansa viimeisenä, että kyllä heilläkin selvästi pelissä on on ongelmia, vaikka vaneekki takoukeava huikealta kautta, mutta leino on kyllä surullinen tarina. Filadelfiassa jo näytti se homma siltä, että kyllä tästä tulee vielä kaunis, kaunis suomalaistarina lisää tuon NHL, mutta Kyllä se tällä hetkellä tosi rumalta näyttää. Ja Helgatin iso hintalappu kyllä Villen esityksiin nähden. Se oli vähän Buffalolta semmoinen ostos, että tämä on niin väärä mies väärään rooliin. Kyllä. Harmillista sinänsä. Kyllähän se peli siinä Briere ja Hartnellin rinnalla silloin kulki. Enkä kyllä nyt mm -hmm. yhtään ihmettele, että miksi kulki. Sen, sen luokan pelimiehenkin siinä rinnalla, mutta ei nyt, aivan siihen sateen rooliin, kuitenkaan. Se sopii hyvin vaihtoehto ehkä. Ei todella. No niin, viimeisen Southeast Divisiona mulla löytyi jokaisesta joukkueesta. Miten sulla? Mielöisin oikeastaan, mulla Tampa Bay, Florida mulla oli sellaiset niinku selkeät, mistä mieleisin, mutta näistä muista ei mulla ainakaan ollut vielä. ollut merkintää nytten, että. Mielenkiintoista kuulla, mitä sinä olet löytänyt sieltä. Selvä. Ei mitään. Mennään ensiksi sitten Tampaan. Tampa Bay. Tampa Bay, keneet siellä löysit sieltä? Sieltä kyllä lähtee Ryan Malone. Ja sen takia, että säästöjä täytyy tehdä ja pistetahti ei ole ja miljoonaa. Kunnian mainitana Mattia Söölund, joka on ollut enemmän tai vähemmän paskana nyt toista kautta. <tos> Joo, mulla oli Ölundideellä, että Uraa selvästi ollut laskusuunnassa jo pitkään ja on se Pirun ja viime kautta näin tosiaan peliäkään pelaanut kaveri, niin siinä on melkoinen kunnia mainita kyllä sille kaverille. Kyllä, sitten tiettyltä niin kaikkien aikojen kyypitys on tiettyys vin Vincent Lecavalierin heittäminen pihalle, mutta sitten taas, et tuhat peliä samassa organisaatiossa yli piste per peli, niin kyllä se... Lappu on kova, mutta kyllä se siellä pysyy. On, kyllä varmasti pysyy. On se, on se kyllä sen luokan kaveri, että ei sitä Tampa B. kyllä he, hevilä lähe kyllä luopumaan siitä kaverista. Ei varmastikaan, mutta niin, sitten sulla, sulla oli Floridasta vielä. Joo, Floridasta mulla oli. Sieltä mulla oli myös vanhan kaliberin puolustusvoima eli Etchovanovski. Ei, ei oikeastaan mitään käyttää kyllä enää, mutta kuin tuommoisena tommosena pukukoppi vanhana miehenä siellä, nojata kephiin siellä ja porista nuoremmille kavereille, niin... uskille tosiaan näkyy kyllä mitään käyttöä. Joo, Chovanouski mullakin lähtee pihalle Totta kai sitten, niin harkitsin Brian Campbellia, jolla on ihan järkyttävä sopimus, mutta sitten taas se vie niin paljon pois sit taas sitä pelistä, jos sen heitetään pihalle, niin... Mun mielestä, jos sun täytyy jostain nipistää, niin Jovanowski lähtee ensimmäisenä. Jovanovski ehdottomasti. Kyllä vain. Mulla on Winnipegistä sekä Karolaisista että Vosittonista, myös löytyy, myös löytyy lukkojakkaita. Ainakin täytyy harkita mun mielestä. Niin mun mielestä Winnipeg, niiden täytyy hankkia ehkä toinen maalivahti. Mun mielestä on Pavel, se ei välttämättä pysty kantaa tota... tota niin tota... Niin, niin ehkä 3,9 miljoonaa olisi sinne säästämisen arvosta, en tiedä. Et ei siinä muita oikein ollut, mitä voisi edes harkita mun mielestä. Et, siellä on niinku liian isoja lappuja eikä mitään semmoisia, mutta että että jos joku sitten, jos se ei tolleen ottajaa löydy, niin vapeilet se olis sinne sitten tuonne, niin, jälleen kerran suomalaisväriä Niin niin sen, Verran ikävä loukkaantamishistoria, että jos ei saa olla pysymään terveenä, niin Joni Pitkänen voi olla pölkyllä. Mutta en usko siihen henkilökohtaisesti, mutta jos jotain pitää täältä veikata, niin Pitkänen siinä olisi tietysti, että jos sitä kunnia mainitaan Jussi Jokiselle, mutta jokinenkin, jokinenkin on helpompi saada kaupaksi varmaan. on varmasti. Varmasti kyllä helppo saada kaupaksi, en kyllä heppäile sitä yhtään, että on kolmen lappu kuitenkin tuossa, niin... Mm. Varmasti menee kyllä kaupaksi. Mutta joo, oh. mielenkiintoinen, mielenkiintoinen heitto kyllä. Joo, ne oli lähinnä heittoja, sitten noista no. Rangersista ja Postolista ottavasta, mä en mitään heittoja. Joo, niin sen takia nämä maitsen. Mutta sitten tota, no on niin mielenkiintoista tämä Bosington. Lokaatumisesta ne täälläkin puhuu puoliaan. Okei, nyt on pysynyt ihan viiterveenä ja ihan ok, tehotkin, niin, mutta jos se kiire alkaa taas, niin Mike Green voisi olla lähdössä. Sitä, sitä lappua ei varmasti kauhean minnekään kaupattuakaan välttämättä, vaan sikaan, kun palkkakatto alenee. Joo, ei varmasti. Mutta sitten kunnian maininta. Tämä on aivan kova veto, jos tämä olisi. että jätikin se viimeiseksi, mutta suinkaan vähäisimmäksi. Mutta jos tämä alamäki jatkuu, mm -hmm. niin mitä luulet, olisiko vuosiktoniolla että siis ostaa Aleksander Oveckin ulos. Palkkakattoa palkka, palkka laskettava on lähes kuudes osa siitä, mitä se tulee olemaan ensi kaudella. Se on aivan totta. Se on kyllä, kyllä pitää ite... miettiä. Joo, kyllä se itse kanssa, niin kun, kun me kävin näitä läpi ja Washingtoni tuli siinä, niin mulla oli kans tuo tällä hetkellä 9,5 miljoonan lappu, niin Kyllä se aika, kyllä se tosi kovalta näyttää, ja siinä olisi Washingtonilla on kyllä pokkaa tehdä se, niin hän tyy kyllä siinä vaiheessa nostaa hattua, että kyllähän tuo kehityssuunta kuitenkin näyttää menevän koko ajan vain alaspäin ja alaspäin, ja en tiedä olisiko jopa se maisemanvaihdus Alexanderille paras vaihtoehto. Joo, siis se, että kuitenkin... Äh, et sä tuommoista lappuun sä oot reidattu minnekään jonne, jonnekin saatana Islandersiin tai jonnekin tämmöiseen, siis jätetään, niin ei var, varmastikaan halua. Ei varmasti. Niin, niin, niin tota, en tiedä. Siis mun mielestä se tämmöisenä aikana, kun vyötä vedetään kiremmälle ja muuta, niin kukaan ei ole koskematon. Jos Alexander Ovechkin alkaa 9 miljoonan palkkakattoa laskettavalla osalla alkaa tekemään, kahden, vetämään alle 20 maalin kausia tai Hei, mm. niin, niin hei hei. hei, hei. oma herätystä herätystä siinä vaiheessa. Et jollain tavalla sen kaverin, joku, siis, kun muistaaks sitä se niin, esimerkiksi vielä vuonna 2009, oli kun Boudroa valmeisi ja se oli huipulla, ne, ne vetivät runkosarjoja ja pystyä ja muuta, niin, niin se räjähtävyys ja se, semmoinen, semmoinen, semmoinen, semmoinen, semmoinen animaalinen raivo, millä se kaveri tuli sieltä. Niin, sitä tunnetta ei enää ole. Ei, joku on hävinnyt, en mä tiedä sitten, että mitä tapahtui, Rahoittuuko se väärällä tavalla, kun se se muija hommas sitten vai mitä? <tum> Tekin päinvastoin kuin Kimi. <tum> No en tiedä, mikä siinä, mikä siinä on perimmäiset syyt, mutta no. on. jostakin se tunne pitäisi kaivaa, kaivaa esille, se, niin kuin, se pelaamisen ilo, yleisesti yes. niin sanottuna. Mutta sitten taas, on se on niin Washingtonissa, niin, niin tuntuu, että se ikkuna vaan sulkeutuu entistä enemmän mikä niillä oli. Että ne oli niin selkeästi Cup contender porukka niin, niin siellä alkaa McFeelä, niin varmasti pikkuhiljaa se näy, köysi kiristämään kaulaa, niin tota... Epätoivoiset ajat kutsuvat epätoivoisia tekoja. Nimenomaan, nimenomaan. Näinhän se vain menneempi. Mutta haluaisit olla se GM, joka päästi Aleksan Rovetskini menemään? Niin. Siinä on, siinä on miettimistä, että riittääkö pokka kertaisesti yksinkertaisesti siihen. <lipi> niin, että kun jatkaa näissä hommissa, vai haluatko mennä teidän sannelle kommentaattoriksi? Niin. <lipi> nimenomaan, nimenomaan. <lipi> Joo. Noniin, tämän viikon, oi jospa oisin GM, niin tekisinpä näin osio päättyy, jatketaan ensi viikolla länteisessä konferenssissa, mutta tota, mie piti tällä viikolla ennustaa näitä NHL-palkinnon saajia, mutta nyt oli vähän akuutimpi juttu, kun Boston Bruins treidasi Tim Thomasin pelaaja-oikeudet New York Islandersiin vaihdossa ehdollista toisen kerroksen varausta kohtaan. tämä tarkoittaa siis sitä, että että Bruins saa tämän varausoikeuden vain, jos Thomas pelaa yhdenkin pelin Islandersissa. Mä en muista koskaan, se, että tämän kauden aikana varmastikin, jos sopimus on voimassa, vain tämän kauden enää, niin tuota... Mm. Mielenkiintoista, mutta että sikäli että tämä pointti on, että Bruins saisi sen palkan pois palkkakatoalta ja Iles pääsi tähän palkkalattiaan kiinni. Niin, nimenomaan, Mä Näillä liikkeellä niin kumpikin sai tavallaan mitä halusi nytten, mutta mun mielestä tämä siirto voi olla sinänsä aika pidunnerokas. Varsinkin ainaudeksi kanota. jos ne vaan pitää yhteyttä tiiviisti ja saa oikeasti, että enskailla team Tomas vetäisi päälle. Se olisi kyllä Islandersille tosi kovaa, varsinkin sen jälkeen kun sais sen Rikti DiPietro vai Jaltzin siitä. Kans käyttöä läpi ja heitettyä Rickyille sinne jäähyväiset ja Tomasi kyllä varmasti nostaa Islandersia kyllä aivan taas uudelle tasolle siinä. Siinä on ainakin kokenut kaksi koko timppa ja nabbe siellä olisi kaksikkona, niin kyllä varmasti ei kyllä mitään parantaisi entisestä Islandersin menestymismahdollisuuksia tulevaisuuden osalta. Kyllä vain, että tässä on siis tässä, on oska, tässä kumpikin sai juuri nyt jotain, eli ne saattaa palkkakattokikkailu, ja sitten kumpikin sai potentiaalisti jotain. Nimittäin, niin. nimittäin Aynaders sai potentiaalisesti ykkös maalivahdin, ja Bruins sai palkkakatton tilaa, jolla vahvistaa joukkueet jo tällä kaudella. Ja, niin. Ennen kuin mennään siihen, niin mä heitän tämmöisen kysymyksen ilmoille, että mitä sä luulet, että, että kuin iso riski se Tomas olisi Aynadersille sen myötä, kun se ei ole pelannut kuitenkaan. Uskoinko, että se voisi olla enää se sama jätkä jos se päättää nyt aina siis pelata. Kyllä minä uskon, että kyllä Timpavere varmasti voisi sen oman tasonsa löytää sieltä. Olihan se kuitenkin huikea, huikea kaveri tässä parit viimeiset vuodet tuolla Bostonin suulla ja kyllä siinä Tuukalla oli vaikea paikka siinä, siinä nousta ohi mutta ehkä se toisaalta taas oli parempikin paikka. Että nyt me on sitten nähty Rask semmoisena kaverina, mihin se on niin kasvanut siinä. Tim Thomasin niin kaverina siinä maalivahti-tandemin toisena osapuolena ja vähän siinä taustalta, taustalta niin tutkijana siinä. Että toisaalta Bostonin sapi nyt teki nauttia niitä hedelmiä. Että... Joo, joo no niin. no, aina siinä oli, että Tuukalle tehdään tilaa, mutta ei näin pitänyt mennä kuitenkaan. No ei se Mota... ihan näin pitänyt mennä, mutta kyllähän Timppa tietenkin vähän oikutteleva maalivahti tuolla olla yksityiselämässä, se on tietenkin vähän haitannut siinä, mutta ja... kyllä me uskon, että Islandersin joukkuessa niin Tomas kyllä toisi suuren suuren lisää. Mä olen samaa mieltä ja mä haluaisin tosiaan nähdä, toivottavasti näin, mutta to. noin, totta kai tässä se mielenkiintoisempi kysymys, että Bruins nyt kielsi yksi kantaa, että ne ei kenenkään perässä ole suoranaisesti tällä hetkellä he haluaa vaan olla siinä pelissä mukana, jos niin kuin on tarvetta vahvistaa, mutta tota, mut kysymys, kuuluu, että kenen perässä Bruins on tai voisi olla? Mitä, mitä sun mielestä, mitä ne hakee? No, mitä se, se, se on selvää, että se materiaali tai se rosteri, mikä Bostonilla on tällä hetkellä, puolustus ei kaipaa apua. Siinä on pikemminkin runsauven pula. Siksi multa onkin näissä minun molemmissa ehdotuksissa lähdössä pois. Mutta tuota, ainoa mille se nyt voisi hakea, niin hyökkäykseen ja todellakin semmoista maalintekovoimaa, ehkä pelirakentamisvoimaa, koska Bostonillahan on tällä hetkellä liikaa huonoin ylivoima. Niin siihen ehkä semmoista, se on semmoinen osa-alue, mikä kyllä kaipaa parannusta. Joo, mä oon ihan mieltä tosta. Ja mulla on, mä tässä pari heittoa listasin, että ketä laita hyökkäi, ei voisi olla pelissä, niin niin, niin, tota, ja kenestä olisi niin, tämmöinen palanne, mistä voiskas luopua nykyylösterista, niin mutta tota, no, niin, nyt sinulla on pari valmista treidiä vai? Joo, minä nyt ensin siitä liikkeelle, että Edmonton Oilers, kaupan toisena osapuolena. Osa ja Edmonton on semmoinen joukkue, niin kuin tuossa aikaisemmin tulikin esille, että nyt sinne tarvitsee puolustuspäähän sitä varmuutta, semmoista puolustustaitoa varsinkin. Ja minun mielestä Bostonilta, jos joku siitä lähtisi, niin se voisi olla kaksikolta Dennis Seidenberg, Johnny jompi jompikumpi. Koska siinä on kuitenkin Hamilton on nyt päässyt Samson pelipakkansa vakiinnitettua ja Aaron Johnson siltä reservista on helppo heittää kentälle, koska hän on jo siellä NHL, NHL on paljonkin pelaannut ja Sieltä kuitenkin nuorista kaveristakin AHLn puolelta sitten löytyy kyllä tulevaisuuden lupauksia sinne puolustusosastollekin. Tämä on ainakin Destar Rosteria tutkinut. Niin tai Boitsakia heittämässä tuosta profiilipakkia tuonne niin ja sieltä sitten tilalle muun muassa Alex Hemskiä olen sinä pyöritellyt. Hemskillä tällä kauvella siinä on neljä plus kolme tehot ja viisi pistettä on tullut ylivoimalla, ylivoimalla hän olisi semmoinen kyllä selvä lisäys. Ja jos nyt en aivan väärin muista, voit kyllä korjata minua, mutta mitä Tsekin maajoukkueen peliä on nähnyt, niin kun Hemsky ja Krajci on lyöty samaan kentään? niin silloin on kyllä alkanut tapahtumaan. Mulle muisti jälkeen tästä aamuut, että hemski on mullakin täällä täällä mun listoilla, niin mulla on, ää, sit, mulla on kaksi kaveria, joten sopimus on loppumassa. Ja tota, no, niin, jota mä uskon, että on varaa näistä syistä, kummalla näillä joukkueilla pitää, niin mä löyn tähän pottiin Cori Perrin ja Jaroni Ginlan. Mm -hmm. ja, ja mitä mä että vois mennä vaihdossa, niin mun mielestä jos jostain hyökkäyspään palasesta noi pystyis luopumaan, onko se niin okei, toi on ihan hyvä argumentti toi Boitsak-Sidenberg-vaihdossa Alex Hemskiin, mä voisin sen jopa nähdäkin. Ihan, mm. ihan toteutuvankin. Mutta tota, sitten jos ajatellaan, että haluaa pitää tuon pakkikouluston kasassa. Joo. Niin mun mielestä yksi osasto, millä niillä on laajuutta ja aivan tarpeeksi, niin on Sentteri-osasto. Koska siellä on mun mielestä tällä hetkellä kolme ekkös Sentteriä. Sulla on Patrick Versero, sulla on Thierry sekin ja sitten sulla on David Krejci. Mm. Niin. Mun mielestä sitten kun An Anaheim, niin jos ne ei saa periä pidettyä, niin minkä takia sitten tota no, niin peri olisi oikea laita laitahyhekkä, ja toisi sinne hyvän kakkosentterin. Mm. Ja sitten tota no, niin mitä tässä kälkäriin tulee, niin kälkärissä kriitsi voisi olla jopa ykkössentteri, jota ne on kaivannut pitkään. Totta. Mulla oli itse asiassa tämä samaa kanssa. Se oli se minun toinen trade-ehdotus, oli tämä Iginla. Sinne Galgariin. Ja tuo on hyvä vetoa kyllä. Kreitsi varmasti sitä kaivatta sinne kipeästi, mutta siinäkin kaupassa Seidenberg-Boitsak-2 olisi myös semmonen. voisi olla liikuteltava palainen, koska Galgariin kanssa se puolustus, niin onhan se, onhan se aivan järkyttävää huonoa. No joo, se pitää kyllä paikkaansa, että, tuota, no niin. ei se nyt kauheasti ja herätä, mutta tuota, no niin. <tos> Ei kyllä, että... Mutta sitten jos ajatellaan tämmöistä... Kun kaveri, josta me tämmöistä on puhuttu, niin... Kun hän on osoittanut maalitekovoimaa, niin mun mielestä siihen mielenkiinto on nähdä se, että missä... Niin jos jos post on tavallaan missä on nämä isot kalat... Peri, ikinla, ja sitten just, no, niin jos... Jos ne hemskisiä halutaan laskemaan, jos hemski on mun vähän ylihintainen kuitenkin... No on. Olo on. vuosien tahtiin nähdä. Niin sitten mielenkiintoista nähdä, että... että olisiko Jussi Jokinen semmoinen lisä... Sitten mitä ei ole koskaan maiselmavainosuuskaan Se on vähän niin kuin riskittävämpi hankinta, mutta sitten taas se upside on kans paljon pienempi. Olisi kyllä. Ihan mielenkiintoisena kortilla sekin. Joo, ehdottomasti, ehdottomasti. Että se tuota... Itse just mietin näissä siirroissa, niin ja hemski esimerkiksi, niin kuinka sitä pystyisi rakentelemaan näitä kenttiä, niin jopa niin kolmoskenttään jäi semmoisia kavereita kuin Rich Beverley ja Brad Marshall ja just näin rakennettunaan, olisihan se runkovia nimiä kolmoskentällissäänkin. Se, se on kyllä no niin kova porukka, sikäli Bostonin Boston kuitenkin tätä omaa divi, divisioonansa, mutta silti mm -hmm. Silti niin ajatellaan, että siinäkin voidaan vahvistaa, niin mun mielestä tämmöisen, tämmöisen liikkeen, jos province pääsisi tekemään, että jos saisi jonkun tyyliin vaikka heimiskinkin tuohon, niin miksei pelkästään sekin, mutta jos puhutaan ikinlasta ja puhutaan koriperistä, jos tämmöisen, yes. jät, tämmöisen jätkänne pystyisi liikuttamaan, liikuttamaan sinne, niin, niin herra Jesta sentään. Se tarkoittaa, sitä, että se, se poston lähtee todella, todella lähelle pyttykerhoon. Aivan saleetisti. Itsekin kanssa tuota Anaheimia siinä pyörittelin. Pyörittelin vielä pitkään, että just mietin siinä, että kyllä se Bobby Ryan on kuitenkin semmoinen kaveri, joka Anaheimin kyllä ehdottomasti kannattaa säilyttää, että kyllä siinä just mieluummin ne liikuteltava palaset on se Getslav-periakseli, ja siitä vielä ehkä mieluummin tuo peri, koska hällä nyt se teko on kyllä takkuilu Anaheimin, Anaheimin lennossa, siitä unohtukin oikeastaan mainita, mutta... Perillä on tosiaan, se on, ruuti on kyllä niin kuin se voi olla tällä hetkellä. Joo, että se on tota, siinä niin ihan hyvä sauma ja sitten taas tavallaan, niin ajattele, tai siis se, kuka siellä, oksit siellä valmiin, eli kun pelaa siinä rajamia selänteen, ke niin pelaa, se keskellä? Siinä on tuota, on pelannut keskellä, on no, siinä on vissi Ryaninkin jopa pelannut välissä keskellä. Ne on aika paljon liikutellut noita palasia. No. Palmeerihan on pelannut ihan ykkösessäkin siinä, ja Bonin on käynyt välissä kakkosen sentterinä, ja no. tosi paljon liikuteltu miehiä. No se kertoo sitä, että siellä on niin laitahyökkääkalusta, oli mitään moitittavaa, mutta sitten on sitten sentteristä, vaihdosta, niin ehkä kenties, kenties Peri Kraitsiin kreitsi, ei olisi välttämättä, ja sitten ehkä jotain draftpikkiä liikuttaa sinne kanssa. Niin, hmm. niin, tai sanotaan näin, että se olisi ehkä sellainen paikka ehdolliselle. Vaikka Boston, Boston niin sanotaan, jos Boston riittää pallia niin muuta kuin ehdollinen ykköskiedonsvarauksia, että ehtona se, että hmm. Peri tekee jatkosopimuksen. No ehdottomasti. Ja Edmonton kaupassa voisi olla vielä yksi semmoinen ulottuvuus, että siihen vielä lisää Hemskin Kylke, Magnus Pääjärven esimerkiksi. Yhtenä mahdollisena pelaajana. Mä, mä väitän, että Pääjärvi liikkuu ennen tämän loppua. Mä en Varmast, usko, että... Varmasti. Se, se, se tuntuu, että se, se kaveri nyt kaipaa jotain ravistelua. Joo, ehdottomasti Se ei nyt, Edmontonissa se homma ei nyt lähe. Se on nyt nähty, että siellä se ei lähe liithoon. Niin kyllä se nyt pitää lähteä hakemaan jostakin muualta sitä. Siinä on kuitenkin potentiaalinen kaveri. Ja minun mielestä olisi ollut hyvin semmoinen näköinenkin kaveri. että Iso kokoinen, hyvin hyökkääjä. hyökkäjä. Varmasti kyllä toisi siihen Bostoninkin joukkueeseen omaan mausteensa. Näitä jäämme odottelemaan ja ensi viikolla uudet kujet. No niin, näillä mennään ei, ei muuta kuin ensi viikolla. Sitten.